che è metà meten e sole salanarlo e passare su ريتش يستني سيمورا سمي وجه الشمس طير و متاخى عقيدا هدني وثيابا نوسجت من قلق على Allah te bari kao ta'la ta dao im je hajr i uspje. Ovo želim istaći kao pouku nama, da je na nama da se čvrsto držimo Allahove vjere, da se klonimo griješenja, da maksimalno izbjegavamo sve ono što smo u mogućnosti od grijeha ostaviti, ne sutra, nego odmah u istom momentu kad saznaš da ne smiješ. Nemoj čekati dok mi se pruži neka druga prilika. Saba potjednika. Anta la ta'ašaq vajhra l-bunduqiya Anta la za tri godine Muslimani sa oslamne sila na mujahida Među kojima je non-stop bilo oni koji su bili desetlovani, izbačeni iz troja. Oslobodilo čitav Andaluz, čitav Portugal. Došli su do Liona i zauzeli i Lijon. Mi danas, braćo, kad pričamo o ovome, danas kad muslimani pričaju o ovome, ne mogu da vjeruju u ovom. Mnogi danas ne mogu da vjeruju u ovom. Smatraju da su ovo neke legende, da su ovo neke izmišljene priče, napuhane i preuveličane, zato što mnogi ne shvataju šta je ovaj din. Ne shvataju da uz ovaj din i njegovo praktikovanje neminovno ide ponos. Sva potvjednika. Aqal djihadu anhu fiyaru. Bagalat Ma Rajyu Madahuna Pararu, Khailul Manaya, Usrijat Fatahabi, Atlinu in Narahaki Saudaru, Khailul Manaya, U Srijat Fata Habi, Hatinu in Narahaki Sau jer je to najjače oružje u borbi protiv neprijatelja. Naređujem tebi i tvojoj vojsci maksimalno čuvanje od grijeha. Maksimalno čuvanje od grijeha, više od svoga neprijatelja. Zbog toga što vaši grijesi veća su opasno za vas od vašeg neprijatelja. Vi kaže pobjeđujete svoje neprijatelje zbog njihovih grijeha. Ako se izjednačite u grijesima sa njima, onda će pobjeda biti na strani onoga koji je jaši. Svema in muslimuna wa man إِنْ كَشَّرَاتَ عَنَّا بِهَا الَّخْطَارُ يَا مُسْلِمُونَ وَمَنْ سِوَاكُمْ للحما انكشرت عنها الاخطار يدعوكم الوطن الذبيح ومسجد اسري الى ساحته المختار يدعوكم الوطن الذبيح ومسجد Zabavljuju pro vjernika. Allahovi ne, koji ne strahuju pro govoriti riječ ne strahuju Našem uzvišenom gospodaru. Njega slavimo i veličamo i od njega uputu i pomoć i zaštitu tražimo. I na njega tebari kevetala se oslanjam. Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallameme, na njegovu časnu korlicu, na njegovu ashabu, rivanu Allahi i sve one koji slijede do sludnjega dana. A zatim, assalamu alaikumu, rahmatullahi wa barakatuhu. Na samom početku da izrazim Radost što sam ovdje s vama drago mi koji me je počastio da budem s vama ovdje da se družimo da se upoznajemo da se zbližavamo i da budemo u pravom smislu braća onako kako nas je Allah te bareke o predstavio to jeste kako je predstavio svoje robove Alhamdulillah Rabbil alamin. Ovih dana vidim da je vrlo aktualno govor naši ponovo o samima nama. O našem stanju, kako popraviti, kako biti bolji. Šta su uzroci napredovanja, šta su uzroci nazadovanja kod ovoga umeta sa poukom da bi mi, inša Allahu ta'ala, odklonili od nas ono što nas unazađuje, a prionuli i prihvatili se za ono što će nas, inša Allahu ta'ala, unaprijediti. Pa eto, inša Allahu ta'ala, i ja ću u sklopu svega toga obratiti se vama sa nekoliko pouka i nasihata, inša Allah. Muleći Allah Azza da nam olakša i da nam svima u ovo naše druženje i stila ovdje. Naime, braće, mi znamo da je Allah te bareke ve teala poslao Mohameda, sallallahu aleyhi ve sellem u kakvom stanju i gafletu i u kakvim kakvim nizinama su tada bili Arapi. Da hin niko nije poštovo, da hin niko nije cijenio, da hin niko nije uvažavo, pa im je nakon toga Allah te barek je veteala i svoje milosti poslao muhameda sallallahu alaihi wa sallam, da hin izbavi iz robovanja ljudima, iz robovanja strastima, urobovanje gospodaru ljudi pa su oni iskreno prihvatili se Allahovu dina onda im je Allah te je dao mnogobrojne blagodati podčinio im je i istok i zapad pred njihovim naletom pala su najveća carstva u tada poznatome svijetu. Kad je muslimanska vojska nakon što se obrašunala sa murtedima i otpadnicima od Islama nakon smrti Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem poznate bitke na imami Abu Bakr radi Allahu an kao halifa muslimana upući pismo islamskom komandantu Halid ibnul Velidu radijallahu anhu da ne vraća se u Medinu, nego da se malo odmore i onda da nastave put, pravac najveće imperije u tada poznatome svijetu. Muslimani koji su dotada znali izaći i to jeste Arapi koji su dotada znali izaći iz pustinje samo kad su imali neku potrebu ili nuždu kad bi hin pritisao Dunjanu do te mjere da nisu imali izlaza izlazili bi iz pustinje i onda bi harali tamo po granicama Perzije dok ne bi došli do onoga što im je trebalo i onoga što im je natjeralo na to. To su tako i ovoga puta ove perzijske kolovođe i vojskovođe na čelu sa njihovim Kisrum mislili da Arafi ponovo izlaze iz pustinje sa istim namjerama, sa istim potrebama, te su onda otpremili jednu vojsku dajući im naznake da prvo vide šta im treba, šta hoće, pa ako je neka potreba da im udovolje da džaba ne ratuju s njima, da ne ginu i da završe tako s njima na jednostavan i lahak način. Međutim, ovoga puta oni dolaze nos, nošeni islamom nošeni uputom Allaha te wa ta'ala, nošeni sunnetom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, čvrsto ubjeđeni u svoga gospodara, vjerujući, praktikujući, izvršavajući sve ono što je Allah te wa ta'ala ili njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam naredio i daleko ostavljajući od sebe sve ono što je Allah te ve i njegov poslanik sallallahu alejhi ve zabranio. I onda nastupaju pred I onda ih novi pitaju šta on treba. Misleći opet nešto od dunjana. Pa ih oni pozivaju Allahu vjeru. Objašnjavaju šta je Allahov din. Daju im i pojašnjavaju tri mogućnosti ili islam, ili džizija, ili sablja. Pa im onda pojašnjavaju da su oni narod kojem je Allah tebare kevatala poslao poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem da izbavi ljude iz robovanja ljudi. U robovanje gospodaru ljudi. Nakon što su ovi odbili vraće sve to, onda je došlo naravno do obračuna između dvije na izgled nesrazmjerne grupacije između naizgled bitke koja je već u samome startu riješena jer je na strani Perzije ogromna sila ogromna vojska ogromna oprema a muslimani u malome broju slabo opremljeni, dobro iscrpljeni, ratom protiv murteda, čak dovoljno ni odmoreni nastupaju. Međutim, onaj uz koga je Allah te taj ne može biti gubitnik tako da su Muslimani izvojevali prvu pobjedu i nastavili dalje Ja ću danas, inša Allahu Teala, ovdje pročitati jedan odlomak vasijeta Umar ibnul Hatava, radijallahu anhu, muslimanske vojske koje je pismo ili vasijet koji je uputio pred bitku na Hadisi i nama poznata, je tako? To je bila, braće, odlučujuća bitka između muslimana i ovih vatropoklonika bitka koja je završila to jeste nedugo nakon toga pala je čitava imperija tada najmoćnije i najveće sile muslimani pod komandom Sad ibn Abih Vakasa radijallahu an dolaze sa 36.000 muđahida na Allahu me putu spremni u svakom momentu da dadnu svoj život na Allahu putu. Znajući da je ovaj svijet prolazan. Znajući da su njegova uživanja metaul ul gurur, varljivo naslađivanje, tako? Nošeni ovom idejom, nošeni ljubavlju za džennetom, susretom sa svojim gospodarom i Muhammedom sallallahu aleyhi ve sellem jedva čekaju jedva čekaju da se kutarišu i riješe ovoga prolaznog i prokletog dunjaluka između ostalog istorišari spominju da je na drugoj strani bilo preko 200.000 vojnika koje je predvodio njihov vrhovni komadant, poznati Rustem, bitka u koju su uložili sve što su imali. Njihov kralj je tražio da svi i sve raspoložive snage budu unešene i unijete u ovu bitku. Tako da vraćo pred samu ovu bitku halifa muslimana An, šalje pismo Komandantu, pa ga u tom pismu između ostalog nasihati podsjećaju pozorava a mi ćemo to u Allah pročitati pa mu kaže između ostalog naređujem tebi i tvojoj vojsci bogobojaznost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 oni koji se čvrsto drže Allahove vjere, pobjeda je njihova. A oni koji se ne drže čvrsto propisa Allahove vjere, onda je pobjeda kod jače. Pobjeda u smislu ne mora značiti uvijek da je na Megdanu. Naša pobjeda za nas, inša teala može biti i bit će kad mi preselimo u islamu ostavljajući iza nas generaciju pokoljenja i našu djecu koja će čvrsto Allahove propise izušavati i kloniti se onoga što je Allah te bare kevatala zabranio da ostavimo iza sebe one koji će naređivati dobro a odvraćati od zla i ovo je braćo velika pobjeda Pogledajmo i vratimo se malo ovdje da vidimo šta to ovaj velikan ovaj Al Faruk radi kojeg i čije mišljenje se nekoliko puta poklopilo sa objavom gospodara te bareke Pogledajmo kako mudro i kako on razumijeva vjeru Allaha te bareke Bogobojaznost je na prvom mjestu, braćo, tevekul. Muslimani kad su izgubili tevekul, onda su došle razne šubhe i razna, razmimo, ilaženja među njih. Onda je šeitan uspio da ubaci i strah, i smutnju, i fitnu, i sve među njih. Onda je Dunjaluk došao do izražaja. Onda su muslimani počeli da vode brigu o Dunjaluku i ovome prolaznom svijetu, a malo vodeći rašuna i brige o onome vječnom i boljem kod Allaha tebareke. Zatim vraćo grijesi koji su uzrok da insan ostane bez Allahove podrške grijesi koji su uzrok da in sam bude udaljen od svoga gospodara te bareke od a da on često puta nije ni svjestan toga zato ovaj velikan podsjeća i naređuje bogobojaznost i čuvanje od grijeha jer je znao ako muslimani budu pri sebi imali ove dvije stvari da je Allah te bareke kevetala uzni i da oni ne mogu biti gubitnici tako da su muslimani ušli u ovu bitku i Allahovom voljom okončali su je u korist islama i muslimana. Spomenuću jedan primjer, braćo, kakvi su bili oni koji su učestvovali u ovoj bitci. Kakav je bio njihov pogled i shvatanje na život, na život na ovome prolaznom dunjanu. Jedan od poznatih Ashaba Ebu Miđen nešto je odbio poslušnost zamjeniku komandanta Muslimanske vojske, on i još neki ashabi nisu se složili sa nekom njegovom odlukom i onda on je zakaznu zato šta vraći radio. Naredio je da budu svezani i isključeni iz ove bitke. Subhanallah i Imali smo generaciju muslimana braćo, čija je kazna bila da ga isključe iz borbe na Allahovome putu. Allahu akbar. Zar je nakon ovakvi stvari neko mogao da sumnja u pobjedu muslimana pa kad je se pitka rasplamsala a on svezan čuje zveke sabli, jauke i sve ostalo što prati plaće izgara od želje da se nađe na bojnom polju da pomogne svoju braću moli ženu od komandanta Sad ibn Abilatasa radijallahu anh koja se zvala Selma moli je da ga odveže da ga pusti da mu da priliku da pomogne muslimane pa će on nakon svega toga kad se bitka završi vratiti se i ponovo sam sebe svezati kao da se ništa nije desilo i nakon drugih molbi ona mu Klan, klanjajući prije toga i stiharu udovoljava ovoj želji pušta ga i on jaše na konju komandanta muslimanske armije i ulazi u neprijateljske redove rušeći sve pred sobom Sadib Nabi Vakas radijallahu an gledajući kako se ova bitka odvija komandujući sa svoga mjesta kaže ugledavši ovoga junaka koji se maskirao da ga ne bi prepoznal kaže vallahi ovi pokreti što vidim na onome junaku i onaj konj i njegovi pokreti ono niko nije drugi do Ebu Mihdjan i moj konj Belka ali kaže tako mi Allaha da nisam siguran da je on uštali ovaj konj a ovaj ashab svezan lancima sigurno bi rekao da je on međutim nakon bitke saznalo je se za ovo halifa mu je ovaj halifa i komadant oprostili su mu i Allah tebare je dao pobjedu muslimanima ogromnu pobjedu i ogroman ratni plijen u ovoj bitci napominjemo uzrok ovoga je bilo šta vraćao te rekul bogobojazno strah od Allaha azze veđallu Strah od stajanja pred Allahom, tebareke veteala, i nadanje, i želja, želja i ljubav za onim svijetom. Jer je Allahov propis i sunnet na zemlji. Oni koji vode brigu o onome svijetu, Allah, tebareke veteala, počini im ovaj svijet. On onda ide za njima. Muslimani kad su počeli da vode brigu o ovome svijetu izgubili su i jedan i drugi. Zatim braćo Muslimani Andaluza 92. godine po Hiđri dolaze Muslimani preplivavajući onaj more uz nalađama uplovljavaju u nepoznatu teritoriju teritoriju koja ništa od poznatih stvari ne donosi čista neizvjesnost Tarik ibn Zijad rahmetullahi alehi, sa sedam biljadam uđahida prelazi ovaj more uz i dolazi na nepoznati teren. Ljudi koji su riješili i ljudi koji su potrošili svoj život uzdižući Allahu u riječ. Ljudi kojima ništa drugo nije bilo cilj osim da se Allahov din proširi. Osim da i do onih koji su u tminama džehla i kufra i nevjerstva da i do njih dopre istina. Nije bio cilj ovih velikana da oni, kako neki želije predstaviti sve pobiju što nađu pred sobom, nije im bio cilj da se domognu samo teritorije i dunjalu kada bi uživali u njemu, nego im je bio cilj da istina dopre do svih ljudi. Da Allahu milost osjete i oni koji nisu imali prilike da je osjete. I upravo zbog ove stvari Allah je pomagao muslimane. I oni su napredovali. I islam se nije širio samo sapljom kako to neki žele danas reći. Dokaz tome su mnoge današnje zemlje u kojima žive sto postotno ili gotovno 100% stanovništvo muslimansko ili tako se danas nažalost opredeljuju u takve zemlje i u takva podneblja islam je došao lijepom riječju lijepom darom, frisustvo muslimana na tržnicama na pijacama na ulicama Donoše, donošeći radosne vijesti istinu, pokazujući u praksi šta je islam, tako da su ljudi bili zadivljeni ovom novom stvari. Vidili su u islamu nešto što nisu nigdje našli. Vidili su među muslimanima nešto što nikod koga nije bilo prisutno. U vremenu dok su drugi samo vodili račun o sebi, Gledali samo da sebi zgrnu, muslimani su davali u dunjaluku prednost drugima nad sobom, iako su sami često bili u potrebi. Takvi su primjeri, braćo, urodili plodom, da su ljudi u skupinama ulazili u Allahov din. Uopšte nije bilo nikakve ni sablje ni ničega. Međutim, braćo, vratimo se onome... Što se dešava u Andaluzu na početku 92. godine po hidži ili 711. godine po kalendaru Tariq ibn Ziyad rahmetullah ajaye sa sedam hiljada da ulazi. Hristjački komadan šalje ogromnu vojsku protiv njega. Oni izviđaju muslimane. Prate njihov njihova kretanja, njihovo djelovanje i čude se, pa ovaj piše svom komandantu, svom kralju, kaže šalji odma pomoć. Mi ne znamo šta je su ovi ljudi jesu su s neba ili su sa zemlje ljudi. Ovo je nešto skroz čudno. Mi osjećamo da nemamo šansi protiv njih. Šalji pomoć brzo i dolazi lično ovamo. Tako ovaj, oprema vojsku na brzinu i dolazi. Kad je vidio malu skupinu muslimana a Musa ibn Sair Rahmetullah, alej komadant muslimanske vojske Magriba u ta doba kojem i kako pripada velika zasluga braćo za ulazak i oslobađanje Andaluza. Mnogi muslimani ne znaju ovo ime, nisu možda nikad čuli. Musa ibn Sojer, ovo je sin čovjeka koji je bio zarobljen u jednoj Perziji s tvrđavi dok su ashabiri 2.0, ja ne im oslobađali u Perzi, čovjek koji je bio kršćanin njihov, onaj isposnik, on i nekolicina njih okupila je se u jednoj, tamo, kako su zvali, ne znam tačno, kapela kapeli odvojili se i tamo su i bade činili. Pa kad su im oslobodili i objasnili im šta je islam, ovi su svakako ušli u islam i ovaj Nusayr radijallahan rodio je rodio je sina koji se zove Musa ibn Nusayr. Čovjek uz čije ime svakako ide uz oslobađanje Andaluza i velike zasluge, šalje još pet hiljada muđahida, dvanest hiljada muslimanskih vojnika staje nasuprot nevjernicima kojih je bilo, Allah samo zna koliko. Kad je ovaj kraj, ohovnik, koji je na sebi nosio zlatno dijelo, ugledao ovu skupinu muslimana, Oholo i bahato kaže dovezite mi na magarcima konopce, koliko njih tamo ima. Želeći da se ismije smije sa i muslimanima, kao sve ćemo im povezati ovim konopcima, na kraju je završio u rijeci skačući, bježeći od muslimana i utopio se sa svim onim zlatom koje je na njemu bilo i radi kojeg je bio oholnik i teški tirani na zemlji. Braćo za tri godine, muslimani sa 18.000 muđahida, među kojima je non-stop bilo onih koji su bili desetkovani, izbačeni iz stroja, oslobodilo čitav Andaluz, čitav Portugal, došli su do Liona i zauzeli Lion,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 i njegovo praktikovanje neminovno ide ponos. Uz uputu, uz vuda Allah, te barek je uvijek spominje onaj harf, harf džer, ala, što značava na, iznad, upućujući uvijek na visinu, upućujući da je uvijek to stvar koja je iznad drugih, dok opisujući i uvijek spominjujući dalalet uznik uvijek ide ono fi, unutar u dubini na dnu tako da oni koji su na uput i braću, oni su uvijek iznad drugih وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا vi ste gornji nemojte se strahovati niti tugovati vi ste gorni pod šartom in kuntu mu'minin da budete iskreni mu'mini i kad god su muslimani držali se čvrsto svoje vjere Allah tebari kvita'ala dao im je hajr i uspije ovo želim istaći kao pouku nama da je na nama da se čvrsto držimo Allahove vjere da se klonimo griješenja da maksimalno izbjegavamo sve ono što smo u mogućnosti od grijeha ostaviti. Ne sutra, nego odma u istom momentu kad saznaš da ne smiješ. Nemoj čekati dok mi se pruži neka druga prilika. Insan nađe neki posao sumnjiv ili nije dozvoljen. I onda kaže... Pa eto vidiš, ja ću to promijeniti inša dok nađem neki drugi moram ja, sad ću ja imam neki drugi mogućnosti nekih vam šema, pa kad ja to riješim inša Allah ostavit ja ovo. Ne tako braćo! Odmah Allaha radi ostavljaš ma'asijet i nepokornost i onda se oslanjaš na Allah azzeve džel tako rade Allahovi iskreni robovi i ako budemo od ovih Inša Allahu Teala Mi ćemo biti Mi ćemo biti u skupinama Onih koji su na najvećim Stepenima Inša Allah I u najvećim deređama Kod Allaha Tebarekeva Teala Sa drugu stranu Braćo Nakon ovih procvata I ovoga uspjeha I ove ekspanzije Širenja Islama I ovih ljudina kojima je cilj džennet, firdavs, el'a'la, nije im cilj dunjaluk i njegova prolazna uživanja. Nakon njih, dolaze druge generacije, koje počinju da popuštaju, u čim očima je dunjaluk sve veći i veći, nadolazi, gubi onaj pravi smisao, a u istom tom momentu, onaj svijet je sve dalji. Zato kažu učenjaci, Dunjaluk i Ahiret je poput istoka i zapada. Što si od jednog dalje, sve si drugom bliže i obrnuto. Onaj ko želi i žudi za Dunjalukom, takav nema mnogo vremena za Ahiret. Takav nema mnogo vremena za Allaha bareke vetala. Takav neminovno bit će iskušan da mora upadati i u nedozvoljene situacije, u pokužene situacije u najmanju ruku. I zato vidimo, vraćo, nakon ovih generacija došle su druge generacije koje su slabo razumile Allahu u vjeru. Generacije koje su slabo razumile šta je osnovni cilj insana na Dunjaluku. Allah te barek i nije nas stvorio vraćan izbog osim da bi njemu robovali. I to je osnovni cilj i Dunjaluk u rukama muslimana mora biti istinski u rukama, a nikako u srcima kao što je slučaj nevjernika i munafika. I zato vraćan nakon ovoga perioda kad su došle ove druge generacije, dajući prednost Dunjaluku, dajući prednost svome nefsu, svojim strastima i svemu onome što ovo prati, počinje Islam, to jeste počinju muslimani da slabe, iz dana u dan, do te mjere brašo, da su muslimani u ovoj Španiji ili Andaluzu za kojeg mi danas samoga spominjemo da je nekad bio u okvirima islamskog carstva, čak gotovo ni da traga islama više nema. Počinju međusobna previranja između muslimana. Nevjernici ubacuju spletke. Muslimani se bore jedni protiv drugih da dođu do vlasti dižu ustanke protiv vladara u momentima kad ovi jačaju nevjernici kad napadaju kad polako okrnjuju islamsku državu i vraćaju teritorije ovi se između sebe bore za prevlast do te mjere braćo da brat ubija rođenoga brata zbog toga što je njegov babo bio Vladar Endeluz -a. On mu naprijed razmišlja Da se riješi čega Moguće konkurencije Kad babo preseli Ko će uzeti vlast Šta ako babo imenuje njega A ne mene I onda ovaj ubija svog rođenog brata Pa kad babo saznaje Iskreno lao rob Završa je i sa njim I tako je počelo da nazaduje do te mjere, braćo, da je islamska država u Španiji spala samo na granadu. To je jedan mali dio u odnosu na sve ono što je prije bilo. Zbog grijeha muslimana, zbog svega onoga što su sebi to zvolili i priuštili, a prije svega da spomenemo kako je došlo i kako je počelo, a mi smo to slušali ali eto, posjetiti jedni druge uvijek ima koristi, inšala. I najvrijednije je znanje ono koje se praktikuje i razumi, Izvuku pouke povuke iz njega. Mnoštvo znanja bez praktikovanja ne ima koristi od njega, braću. Osim što će biti svjedok protiv insana. Poznato nam je, kad su poželjeli da vrate one teritorije, da su poslali svoje ljude najistaknutije, najistaknuti, najmudrije, najpametnije, da vide šta da se radi. Pa šalju unutar carstva Islamsku, pa ovi se razišli i prate stanje među Muslimanima, pa nalaze mladića Muslimana koji plaće uplakan, pa ga ovaj pita, zbog čega plaćeš? Kaže, mašio sam iz strijeli. Takmičio se svojim bratom. On je pogodio, a ja promašio. Pa čuje ezan, poziv na namaz. Muslimani odbacuju dunjanu kisal halat što je pri njima i odazivaju se iz toga momenta Allahutebarekevata'ala. Vide čvrstu vjeru među muslimanima i vraćaju se nazad. Kaže, mi ovdje nemamo šta tražiti. Nije vrijeme. Nevjernici su vraća shvatili, izučavajući Islam, da bi se boreli protiv njega. Shvatili su da upravo u ovim stvarima leži pobjeda i uspije muslimana. I zato od tog perioda do sudnjega dana nastoja će i boriće se proti muslimana upravo da ne budu onakvi kakvi su bili oni prvi. A upravo da budu onakvi kakvi su bili oni čim sebebom i zbog čijih stanja muslimani su ostali bez islamske države. I nigdje nećemo naći da ne radi samo na ovom polju osim na ovom polju Allah te bare kao ta'ala spominje inna allazine keferu yunfikuna anvaalahum lijasudun ansebi ilillah nevjernici troše vraćo svoja imanja da bi odvraćali od Allahova puta pogrešno je svatanje da nevjernici troše svoja imanja samo da bi se oružano borili protiv muslimana. Naprotiv braćo. Oni mnogo svoga i metka troše da bi među muslimanima našli one koje će potkupiti. One koji će raditi za njih. One koji će šta? Postati njihove sluge radi prokletog dunjaluka. Mi vidimo danas da možda tamo negdje u Čečeniji, Rusi potroše više novca financirajući onoga gore otpadnika nego što potroše za direktno učešće u borbama. I ovako će braćo nastojati uvijek da među muslimane ubace smutnju i fitnu da ponude muslimanima nešto dunjavke. Evo, sad ćemo mi s vama nekakav kompromis. Pa i pomoćemo mi vas. Naćemo mi vama i hođu. I platit ćemo mi njega. Otvorit ćemo mi i škole, koje ćemo mi financirati. Neka muslimani se obrazuju. Neka uče DIN, zaposlićemo mi njih i u škole da podučaju i druge muslimane da li je ovaj cilj braćo da se uzdigne Allahova vjera njihov cilj mi svakako znamo da nije istorija nas najbolje tome uči i zato braćo kad su muslimani posustali u Allahovoj vjeri kad im je Dunjalu postao sladak i ova Španija je otpala od Islamskog carstva. Tako da u ovoj granadi koja je ostala jedan mali komadić Islamske države, čovjek po imenu Muhammed 11. Asagir, As subhanala ovo Muhammed 11. Gledaj do čega su muslimani došli. Luj 14. Rodarik 7. Ova je 8. Ona je 9. I onda odjeno Mohamed je danesti. La illallah. Ovaj čovjek, braćo, u ovoj teškoj situaciji i opsadi ove granade, ustaje proti svoga babe koji je bio vladar granade. Diže ustanak i skida ga sa vlasti. Te poznate riječi njegove majke koje smo mi sigurno svi čuli. Kad je 1492. Kalendarske godine pala i posljednja islamska država u ruke neprijatelja. Na taj dan ovaj čovjek ponižen, jadan i bijedan izlazeći iz granade napuštajući okrešući se prema veleletnoj Alhambri, posljednji put da je isprati plaće, plaće za svim onim što je ostavio iza sebe, pa mu onda njegova majka govori, zašto plaćeš za granadom, za vlašću, za svim tim ko žena, kad nisi bio u stanju da to braniš kao muškarac, sbhanallah i ladim. Koliko već mi ovdje? Samo ti dalje. Vidite vam Vidimo, braćo, iz ovih primjera svijetle pouke kako treba i kako ne treba. Vidimo, braćo, šta je na nama činiti. A vidimo čega nam je se kloniti. Zato čvrsto uđimo u Allahov din. Kako juče šejh spomenu ajat: mikjar, uđite potpuno u din Wa la tattabi I nemojte se slijediti, nemojte slijediti šejtanove stope. Uistinu je to vaš otvoreni i jasni neprijatelj. Zato vraćo Trudimo se da u džematima, u mjestima gdje živimo, oživljajemo Kur'an i Sunnet, da praktikujemo ovu Allahov vjeru, pokoravajući se našem gospodaru i njegovu poslaniku, sallam, čuvajući naše zajednice, štiteći jedni druge bratskom islamskom ljubavlju i vezom, pružajući ruku spasa i pomirenja jedni drugima, prelazeći preko jedan drugog mahana, rješavajući naše dunjalučke probleme i nesuglasice koje nas svakodnevno trgaju, udaljuju od Allaha Azaveđelu. A ovo je cilj šeitanom, da mi što dalje budemo jedan od drugog, jer na takav način nećemo koristiti puno ni Allahovoj vjeri. Kad je džemat čvrst kao jedna pesnica, takvi ljudi mogu i imaju šanse da urade nešto više, sve dok su muslimanska srca podsjepana i daleko jedna od drugih, i sve dok njihovi nefsovi budu preći od Allahove vjere, sve dok muslimani ne budu u stanju da svoj nefs, kao što je to uradio Ebu Zer Allahan stavljajući svoje lice u prašinu, zbog toga što je svoga brata uvrijedio, kad muslimani postanu ovakvi, spremni da halale jedni drugima, spremni da oproste jedni drugima, Spremni da prihvate jedni druge, da zagrle istinskom bratskom ljubavlju i da krenu naprijed u takvom stanju braćov. Allah će nas pomoći, Allah će nam dati hajera i bereketa i uspjeha u našem radu. Onda ćemo uspjeti sačuvati i sebe i svoje porodice u ovoj vjeri. Znamo da šeitan jede ovcu, to jeste... Vuk, ovcu koja se odvoji od stada. I vidimo u posljednje vrijeme sve više šeitanskih pritisaka upravo u ovome smjeru. Sve više i češće čuješ nekakav brat odvojio se tamo negdje, kaže neće više nisakim. sa kim. Subhanallah i radim. Jel nas ovome duči islam? jer nas ovome uči i naš poslanik sallalaha reserlem za kojeg tvrdimo i kažemo da nam je uzor valahi ovaki postupci ne govore da je stvar baš takva i na kraju svega ovoga a ovo na kraju nadam se da neće biti ono sinošnje na kraju na kraju krajeva na kraju krajeva jel? Vidjeli smo koliko je puta Allah, Tebari Kvetala, opisujući kroz Kur'an pomogu malobrojne skupine u odnosu na one mnogobrojne kad su čvrsto bili u Allahovoj vjeri. Broj i mnoštvo našeg neprijatelja uopšte ne treba da nam zadaje nikakav problem. Broj, količina, snaga, oni i nekakvi agencija što vode račun onama da nismo sami, jel? Ne treba da nas zabrinjavaju. Treba, braćo, da nas zabrinjavaju naši grijesi. Treba da nas zabrinjava naš odnos naspram našeg gospodara, te barek i Jer ako mi budemo iskreni, Allah će nas pomoći. A onda nam naš neprijatelj ništa neće moći. Ovaj Dunjaluk je ionako prolazan. Završit ćeš ga. Možda danas posustaneš i ostaviš i popustiš zastavu Islama, ali znaj da ona neće pasti na zemlju. Prije će neko potruditi se, Allah će poslati drugoga da je privati prije nego što panje na zemlju. Ona što ostavi sreždu u mešćidu i mjesta gdje je obavljio sreždu u mešćidu, zamijenit će ga Allah drugim. Doći će drugi narodi ja iiva nadine amenu, Me jer tedda min ku mrramdini. o vjernici, ako neko od vas od vaše vjere. fe sev fe jetilahhu bi qum. Allah će dovesti drugi naav. Johiibbuhum ojuhibuune koje će on voliti i oni će njega voliti. Eilletin ael muminin i bić će oni ponizni naspram mu Biće je braćo bračio ponizi naspram vjernika, a izati nagraj Kerafi i ponosni naspram nevjernika. Neće se bojati njihova prijekora, neće voditi račun šta oni govore, kakav oni islam žele da oni predstavljaju, nego će gledati šta je rekao Allah te barekale, i njegovoslanik salahu i selem. Sa čime je zadovoljan Allah te sa čime je zadovoljan njegov poslanik sala je selem. Šta to sredi Allaha z To će gledati i vodići račun da se kreću između ovih krugova, ne prelazeći niti ga sužavajući nego čvrsto na njegovim granicama bijući. Allaha te bareke taala molim da nam oprosti naše grije da nam popravi naša stanja da učvrsti nas i naše džemate da nam srca složi na istini da nam omili istinu da nam omrzi kuf nepokornost i razvrat Allaha te bareke taala molim da pomogne našu braću Mujhahide, muslimane u Siriji i na svim drugim mjestima gdje se krv lije Allahov je robova samo zbog toga što je njihov gospodar Allah te wa Teala Kukusma, kulu qavlihada Vastakiru Allahi ilo i velakum biti to samo put vjernika. Soba put vjernika vam nudi široki izvor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavolaca aktualnih dešavanja muslimanskog ume. Put vjernika. Svi putevi će biti zadnji par vas. www.paltal.com Soba put vjernika a neće biti ono vi što viče biti. Ostaje samo put vjerljaka. Posjetite nas na www.sazondislamo.com Zobah put vjerljaka. Zobah put vjerljaka. وبلى حمى صار فيه انه قوت يارني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم alla khawfun 'alayhim wa lahum yahsabun www.paultal.com